Harță Răzășul Comedie cu cântece de Vasile Alexandri Adaptare radiofonică de Grigore Gonța Muzica Gelu Solomonescu În distribuție Mariana Mihuț, Octavian Cotescu, Demrădulescu, Alfred Demetriu De a fi proprietar pe o moșie cumpărată ieftin ah, Și dacă natura te-a și cu darul poeziei Poți în toată liniștea să te hârjonești cu muzile Ah, ia ca eu de pildă, Anastasie Bursuflescu, m-am născut poet și cred că m-ați citit și chiar admirat în calendare Am făcut multe ode la anul nou, câteva cântici de amor și un șir de satire pipărate ah, Acum m-am retras la moșia mea, la Bursufleni, ca să respir aerul câmpii, să visez să mă alind și să-mi caut amoriul. Căci sunt inamorate, de veșina mea Doamna Tarsița Garofescu O văduvă Care a binevoit a primit Ca să-și schimbe numele grădinăriți de Garofiască În acel armonios de bursuflească o aștept chiar azi de dimineață să vie Ca să ne cunune aici în conacul meu Și-am dat de știre primarului domnului Luncianu Ca să-și aducă registru și să ne unească După legea Ba Bancă l-am poftit ca odată cu registru Să aducă și pe coala tarsița de la moșia ei Să aducă, să... Ah, și fericită zi pentru mine am să cunosc în fine delicerile căsătoriei. <laughs> Trebuie însă, ca să ies cu plini înaintea mireții, să o cu o poezie improvizată ad hoc. Ai, ia să încerc. Așteptând a mea mireasă cu o nespusă nerăbdare. Sunt că sângele meu fierbe Că pe frunte mă fac roși Inima mea bate Bate Ca ciocanul pe o căldare Și că-n iară Cântă un glas dulce di cocos Dranc. Iar mi-a spăriat muza cu coșul dracului Parcă l-ar pune în atins harță răzășu. Și că hreanu are la rădăcină un vierme care-l roade Eu am pe un răzăș pe jupânul harță Cunosc eu multe veșinătăți supărătoare dar păi ca ea asta mea nu se află alta mai nesuferită Ia-l I-am auzit ah, nu pot trăi de răul lui. Când îi sar căinii peste gard, de-i mănâncă păsările, Când mozicul își întinde rufele sale zrănsăroase sub ochii mei, Când îi scapă vaca în grădina mea, i-am propus să-mi vând și a lui. Ca să scape pe el, mi-o șerut că dracu pe tată său. Azi, să că am nevoie de el și mă ține de nas. Mă nu mai au nimic. A fi și de acasă Să-mi urmez poezia Ah, ah, cum să-mi potolesc focul Ah, spunem ce să mă fac Când amoriul fără milă Îmi tot zice Eu mă lăc! Mă lă Ei, nu, Nu, nu, nu, nu mai e de suferit Harță! Bade harță! Ști, dumneata, pentru ce am scos din pungă 8.319 galbeni, 27 de lei și câteva parale și le-am dat pe moșia aia sa? Pentru că ai găsit o ieftină, doamne. asta una. Și alta? Alta? Pentru că eu avut poftă să te faci proprietar. Ai găsit. însă prișep ceva să-ți zică a fi proprietar? Ei, prișep... Și Cine are o și Și i bun proprietar Are supărări o mie care îl umplu de amar Bai prea mult soare, bai prea răcoare Vasul frugri, vă-ți de foc Paca de bloaie și curși și Care-ți înneacă, la nu fi loc va o scade, glindina ca Din lăcu vine pot Și peste toate alte pacate Mai ai la urmă ce un vataf! Iată zău și vrea să zică De a fi proprietar Trude multă treabă mică Ce folos cât frunza par Prea frumos, prea frumos ai uitat să păminești de rău Cel mai supărător Care? Veșinătatea unui rău Mă, asta, domnule Cum, necum, ascultă Vrei să-mi vizi răzăștia Dumitale? și Locul meu de baștin unde au trăit și au murit părinții mei Casa strămoșească m-am născut Ce eu. strămoșească? <laughs> mi mea a ai clădit-o Păi așa este, dar am clădit-o pe locul caselor vechi livată răsădită de bietul meu bunel <laughs> Dar bine, doamne, și ți au făcut răzășia mea De nu poți încăpe din Și mi-a făcut, și mi-a făcut Știi și muza Ai? Mursa? A avut ai vreodată inspirație în viața dumneavoastră. Bă, am oferit sfântul. Numai odată am avut friguri. A, apoi, dar nu ne putem înțelege Vin zrăzașia. Locul meu din baștină, unde au trăit și o O vinzi, urba! dacă îți faci poftă, nu mai adică. Cât ce-i pe Prețul cel de pe urmă e, e, Cu ca cu, cu tot. cu tot afară de cine ești. Da. E, Azi, e pământ mult și bun și a, a, numai piperjă prin sumi mari de bani Cât ceri, spune -o azi Băi, știu eu, dom'le Că te-a lăsat ieri, mă, și mii de lei și de lei pentru un petic de loc Sit Ai înnebunit mai de ună zi vei cerut trei de lei p așa este, da, de atunci legea rurală O scumpit pământurile p Ce, vrei trei mii? Da, de unde? Vrei da? patru? din șești nici o liscăie mai jos Gândește-te bine, ba de harțe. Dei te-ai și eu sunt în stare să ridic de-a lungul gardului un zid înalt cât plopușela. Nu se poate, domnule, că am portița în gard. Da, portița dumiteale se deschide pe proprietatea mea și pot să o închid. Ferească sfântul, e un drept de șerbire statornic și din bătrâni care îmi învoiește treșire prin livada asta. Șerbire prin livada mea? Păi, să-ți arăt pisoasele din pod. Am, eu am așa un teanc de hârsoa a afumat. Într-un cuvânt, primești ce se-am dat? E, cinci mii? Ba, patru. Nu-mi dă mâna. Nu? nu? Să nu te căiești, ba, de harță, atât azâc. Rezgândește-te bine. Eu mă duc să pregătesc banii. Cinci mii în capăt? Nu te scumpi că te-i Scumpul mai mult păgubește, știe vorba. Măi ei, eu? Hi, hi, hi. Cumva îl bate gândul la judecată. Poftească dacă vrei să gusti Moara lu Harță răzășo. Eu sunt harță, baș Răzăș Punoscut tocmai prin ieși Din prinieș, de scriitori Și de gust și de capări eu m-am luptat Până și ne-am câștigat Și vroșe, sucăr și obos Și nume de Harță Os. Cunosc orice cârcioguri și, și orice poticării, din prinșena scurtate prin judecătorii. Știu cum să cumpăr martori și să-mi găsesc dovezi care sunt parcă sparse și trebuie să le crez. Am înscris și multe, ascuns colompod și știu orice pricină sunt o not și s-o deznot. Într-un cuvânt, îmi plăcea, De cursa mea îmi M-am judecat, mă judic și mă voi judica. Ca și sunt harță Cunoscut tocmai prin ieși De șocoi de scriitor, Și de dicători judicători Ani eu m-am luptat Până și mi-am câștigat Și procesul meu spinos Și nume de harță GOS S-a îndulșit bursuflescu cu chilipieruri De când a pus mâna pe moșeia cu coanii săftica Stăpâna așa veșnică a bursuflenilor E, sărmana, bărbatul o calișit cu cheltuielile Vrând să aleagă deputat După moartea lui Iisus o scos averea la miezat O rămas lipită pământului și de la preotul din sat Cum aș face, cum aș drege ca să-i câștig Măcar o, o, o căsuță unde să-și nească bătrânețile ei, de aș putea să-l smulg de penipi pe o căllală, de proprietar nou. Da? Și -i -i știe Bune, Dumnezeu! Hai, Măriuca! Sfântul cu și fraș pentru și care îmi sunt dragi Ia-l us și-o cu șiripește Ruză, verdidii și coarici, ca-și mândră, sufișoare, calcuri și spinghi poș pentru ce ce-s urâșoși mă iau! Aici mi-ai fost, bădică! La aiurea! A e de, de, de, de acasă cu ziua în cap Vrei să-ți cu pânza în cap că e albă ca ziua e, Așa cum se vede că ziua așa posomorât Apoi dă, numai de două ori până acum am dat-o nundă. undă Mă așteaptă vreo 3-4 zile și o video mai albă decât și în seta din Italia față Te cred? Pa. Și nu ți-a fi greu Că și în fața mea e albă ca labi Labi? Mai alaltă, ieri băta și zici și ea că-s dulci și că vrea să le mănânci Ia uiți mâncă, tu? Eu i-am tras un caș pe de a fi părut sărată Și nu sunt mâniet, că ta fiți cam iuți Atâta grijă să am eu pe fața pământului Cu coana în nânașa mea Mi-a zis în mai multe rânduri Fa, măriucă! Să de minciunile flăcăilor ca dracu' de tămâie e, e, e, De atunci când se leagă vreun hătru de mine Am leac de alunga lungat dracu' Care leac, care? Îl aghiezmăiesc cu astă labă, cum mă numești dumneata Da pe mine, că mai aghiezmăie? Ei, dumneata ești om de Și știu că dacă ți s-ar aprinde călcâile ai alergat la popa ca să-l rog să ne vrei să te faci răză Și Și ce nu? Mai găsești multe fetica ca mine și voinici, ia am privește ce brațe bune de lucru am ia privește ce picioare care nu mai o dată, niciodată Și le-aș cuprind din palmă Nu punem pune mâna că dau Păi dai tu, dau și eu Na, au! na ași țâie, n-a valul de pânză în Și ne-a Stai, lasă fa, Mariu, că lasă-l-o, te Că n-am făcut în mai. mă Atât ar fi trebuit să o faci în tradiți. Poftim, acum trebuie să mă întorc ea la izvor Să-mi pierziul cu spălatul Asta-ți glume vătășesc Mariu, că stai! Stai, măi! Da-mi pașii! Pune-te de fălta și ai dat-o pe jos! Biata fata, iar nu o -a. A, fate, ia cum se boșește! Taci, facă-ți farei ta maznă cu satului! Iată, acolo râde! Iată, așa-s așa, fetele, când se înind, când ploaie! O trăsoie cu poștalioni? Ori cine vine? Ia, la pândă harță în dosul gardului, fă-tu-mi Doamna me! iată-vă sosită cu bine în parcul domnului Bursuflescu. Oh, care în curând are să fie al dumneavoastră. Oh. Și <laughs> de asta oftez, domnule Luncianu? Oftez, pentru că v-am adus chiar eu însumi în această capcană căsătorească. <laughs> Și vrei să zici? Nu vă pare lucru ciudat? Ciudat? Pentru ce? Oh, ați uitat? Ce? Nu vă a minte. aminte? Oh. Ce? Ca acum trei luni, pe când moșia Bursuflen era în gama tușii mele, v-am făcut o declarație de amor. Ce ah. aici, pe la iasă? Și foarte! să... Poate. nu, nu mi-aduc aminte nu, nu, nici cât erai de uimită când... Te flatez, domnă-miu, însă chiar așa să fii Înțelegi ca fiind în ajunul căsătorii mele Nu se cuvine să mai pomenim de deșile trecute Înțeleg și oftesc cu atât mai adânc Că tocmai eu sunt condamnat avăcunul na Dumneata, dar cum? A, sunt primar și în virtutea legii cele nouă de măritiși Primar? Și ai putut să aprimi înjosești? A primit? Mă iertați, doamna mea, cine servă țara lui, fie postul că de mic, nu se înjosește, ci se înalță o Fie, o fie, o fie, o fie, da, Nu văd pe domnul Burțul m Mă dus să-i dau de știre că ai sosit Și zău, tarsiță, ai uitat tot iar nu-ți atunci aminte din nimic? Mări, mări, mări, dă-mă bună vacere oh, Femei, femei, bătele sferme cătoare oh, Iată-mă, în fine oh. Pe pragul fericirei, Unde mă așteaptă și un gerul iubiri, n-aș dăscuțat suflescu, supus sângele meu, și sperii se mască pe de trista veduie. De acum în auri, în dulci plăceri, am să fie am să te de astăzi aici, și să punem fericiu eu am să domnesc când voi negri Tu oh. de doliu și de jale pe voi gânduri triste din vesela miacali Asta se cu suflescu Pe frunte mantii sai Va pune o cunune De flori de portocavi A inima-mi saltă Și mintea-mi se exaltă Cu de-amor Cu de-amor Mă simt spânzioare ca orice ce zboare, ca un flutur ușor. Ca eu, în avere și în dușii pleșerii, știu cam să trăiesc? Nu știu cam să trăiesc? De acum eu aici, să părăsesc, am să Ah, Argh! <gâng -i> <gâng -i> Ah, doamna mea, și fericire, dați-mi voie. După o lungă așteptare, chiar de astăzi dimineață te văd. zine prea frumoasă ca ai intrat aici. La coteață! Ach. La Coteasă? Nu nu nu nu nu nu nu nu nu adună rudele, mă, nu da, da, dați voie! inima se înflăcărează Când privesc a voastră față Universul în mirare vă proclamă Alei, rață! Ra Sigil Ușigă-l Nu vă potriviți, doamna mea Dar bine, la însemnează Arță, se șarte cu răsuiul cel pestrit Care e... Domnule primar, ai adus registru de căsătorie? Ba nu, domnule Binevoiește, te rog, și-l aduci îndată ca să îndeplinim formalitățile Prea bine, mă duc și mă-ntorc În fain singuri Singuri suntem, singuri Nu ne vede decât Seninul seriului care ne zâmbește din înaltă lui unde, ca niște de dăschiși, stelele, oh ah, inima, stelele seriului, mă, cuprinde o fericire de oimire care, mă, mersi, să se face. Liniștește-te, amici oh. și, și fi fericit oh, din apa. toată fericitatea așa mai fericită, că și sufletul meu... E. Până în regiunele șerului care ne privește ah, Din altul șerului, unde stilele șerului Destul gata, lasă destul înjere Nu mă, -mă faci să mor Mor. Hai, hai să ne punem pe laice Să ne punem Nu cobori ochii zâna Zâna, lasă-mă să mă oglindesc ah. în ei Să mă scald în văpaia lor voluptuoasă Deșine că suntem numai noi nu Ai niște căutături Așa de aprinse <laughs> Nu, căutam luleu, așa ai, ai. Amoriu de foc Amoriul. Ea, privește natura E calm Munde Uite, uite natura Zuru, uite cum verdeața înverzește Pe verzile câmpii Ale naturii. Nu simți Nu simți că Parcă ne cade pe frunte, omană. au bine! Mai ce? Ce? Și mi a fi văzut pigăt! O mie! O mie! Stai fericit, dihanie scârboasă! Stai să-ți faci! Hai, lasă-ți! Lasă-ți! Lasă-ți! Lasă-ți! Lasă-ți! ți lasă care servează amoriul nostru Șoc, șopie, Și asta, și si asta, și si si si asta nu mă spăriez, nu, duleu da, Lui Harță, în discuție politică cum o tară Și si, îi dă Ah, gingașă muț, raiul pe buză De port în port său Pintr-o meu da când a fost, și cu lucru prost Ah, frajă de muză, lasă pe-ata buză, să-l culeg Ba, ba Tronc, Maricova nu, nu mai este eu? de trăit, astfel de neșimojit ați de, de ne suferit trebuie de alungat a -te a -te a -te. de aici Frunze verde, cardamă, va Maricole, l ai fost pe când ai fost, şi-ai rămas un lucru prost Bate harță și poftești Dacă scura în sfârșit Strici ca surzi Ia Și pe noi n-ai asurzi Mari ripoznă Ai tăcut? Am tăcut Așa prea bine de iubate chiar acum O împlinești tu rău cu mine Scumpul meu odor Ești chiar un buzor Fosta când a fost Și loc Ah, plăcute floare, lasă mă cu amoare. să o respir Baba. Drog, Mari maricofa, nu mai este de trăit astfel de vecini mușici, Alții din suferit, trebuie -a alungat aici Ce-a fost s-au uscat, florile s-au scuturat osta mare cât ai fost ce ai rămas un lucru prost Păi mai este disuferit? Nu, umfla la rusaliile să-l nu te dezbarte Am cercat să-i cumpăr răzășia, dar hosul și-l că când nu faci. Scump? Nescump! Îți declar, domnule Bursuflescu, că nu m-am marit dacă nu-i departa pe hasă din vășinătate. Tarsicio! Am spus! Tarsicio! Tarsicio, dar... S-a dus... Furioasă. Are dreptate zâna. Hoțul dracului o face în adins. Doi știi chiar că mă-i și Trebuie să mântui numai decât cu el. Harță, măi, harță! Aude, domnule. vine în coașe. Vin în coașe lângă mine. Ia, ascultă. Mi-ai înșerut 50 5000 de lei pe peticul tău de răzășie. Fie, îți dau cinci mii numai să te duci dracului pe da. o mană. Da. 8000 vrei să zici, domnule? O Op mii? Da n-ai spus tu mai dinioara că vrei Mai jos de nici o parafranta Mai ai măi, măi, măi, măi, că de omenie, nu? chiar de mai sărutat, domne nu pot Moșoara mea de bașchiră, perjăria mea nu vrei? Nu se poate Măi, nu vrei, măi, câte, câte, câte, câte Mă, țiret, măi, măi, măi, am a fii, dar țiretări a... Ai înțeles că am nevoie să mă dezber de vecinătatea ta și mă. te dezber, dar bă. și eu sunt boală mai. Vă tămătură. Păi, dacă e așa treaba, nu voi, domnule. Sluga, dubita. Băi, stai, măi, măi, băi. Hărțușe, ce clic, mi-a ce mai mă, mă ca în mă. Mă, nu te supăra, și supărăciu, zo, zo, zo, zo, zo, zo, Ba zo, ce i dau, mâna în coașe Noroc să deie Dumnezeu da să pieri de lângă grădina mea, auzi? Aud? Păcat că nu l-am opintit mai sus Domnule Bursoflescu Iată registrul când îi pofti? Mai pe urmă, mai pe urmă, domnule primaracu, fă bine de te-ntoarce la cancelarie ca să-mi redeci un act de vânzare a lui Harță în preț de 8.500 de lei ah. și cu condiția să-mi iodeie în dată în stăpânire. Mă duc, domnule, să-ți fie cu noroc. Foarte-ți mulțumesc, cum noroc. Putem să vă fii până la 10.000. Merg să duc veste bune, tarsiții. Bade harță! Ți-aduc îndată barii Și eu, domnule, ți-aduc îndată ispisoașele răzășii Bine, l-am să și în 8500 de lei, un pietic Măriu, că-i român puță, toți slăgăilor drăguță și i ale dimineața și nici scaldă fața apă la cosiță, două clor de Și lasă-mi buzuiop să de inimii lor foc Iarna toarce la puioare, țin-se firul Apoi vara foc de soare, de pânza la aici Și cu dânsa fatașcoasă, că vă șui cât mireasă, Ca să o boarte cu noroc, se dă inimii foc Bade, harță! Bade, harță, dar și asta? Nu călca pânza, nu călca! Dar ce asta? Nu călca domnule, cu am spălat-o! Dar știi de ce-a dat voie să-ți întins aici? Aici a muscat-o de una, așa, așa Ce Nu știi tu ca acum eu sunt stăpăr aici? Și apoi? Apoi cum mă drăznești pe pământul meu? Iaca, ia, că ai vorbit de te-ai pripit. Doar n să-ți mănânc pământul. Aud, încă te oprăznișești? Na, na. Na pânzii, da. Nu a prins Nu-l calcă, domne, nu calma, calma Calda, calda, calda, de jos de acolo! Nu, mă da! Nu, da. nu. nu. ti-adar! Ia-ți eu de joc pe pânzile fetelor! -șt M-am îngostitul, e te înfășca pe plosie! Până bușite, Iule! Si, si, si, si, si, si, si! Si, si, si, si, si, si! Si, si, si, si, si, Că te, eu. Mai te trece trece tu pe și ne ai mai dreșit Tropșitule Iar ar trebui să, să clătesc iară valul la cântână Lasă-l dracului, Măriucă Pe mine? Ba, valul, adus ai banii? Bă, bă cum nu, iată Iată, 500 de lei în capăt zote? Și 8.000, unde-s? Care 8.000? Unde a fost vorba de omii? La da glumeți mai ești, donule Hehehehe, așa-s eu, ba de harță Vezi, mă tașeam eu în mână? He? E ca cosorul meu, asta. Ce? Da, cosorul meu E al dumitale? Ești sigur? E păi cum nu, tot satul știe. unde l-ai găsit? Mă? Unde l-am găsit? Coțule! Sară noaptea pe stigardul, vie ca să-mi furi poamă! Tu! Tu! Cine să am și ne nu pe Să nu Chiar acum o vine Vieru și mi s-a zeluit că-n nopțile îi fură nu știu cine-i cu cofele! Tu ești furul! Își domnule! Tu, tu, tă-și du-i, tă-ți, tă-ți, tă și nu te tă ți cu te o găsit cu la pișorul unui butuc Fai da din ce poți. Doamnule, dași din gură potlogariule Te-o învățai eu să te aninde de proprietatea altuia Am să te duc în criminal Pe mine în Criminal? Să nu faci un păcat ca ăsta cu coane, că zău eu, nu-s fi novat, Dovada care te o sândește e în mâna mea Am o L-am umplut de spăriet minunat Și bine cu coane, nu-i chem de tocmială Eba, de este unul Dacă n-ai fi îndărădnic Care, care Îmi dai răzășia cu 500 de lei? <laughs> s dau, nu, dau numai de cu așa. Ba nu nu, nu, măi, bă, mă, nu să faci hârtile mai întâi Îl la mâni și Cum să Ia ca actul de vânzare, domnule Bursuflescu, a, e gata Trebuie schimbat, dragă luncene De ce? Badea harță care e creștin Cu frica lui Dumnezeu a avut ce? mustrare de cuzit Și mi-a lăsat răzășia lui cu 500 de lei Pe cât face? Ah. Nu-i așa? Jupâne harță Ai o fi, mă i parali. L-am pus în cofă pe răzești prima primărașule, de prefactul, tiro. rog hai. Bucuros, domnule Bucuros, sau mai bine ai cu mine ca să-ți-l dictezi eu într-un stil mai poetic bine. Să ne vedem sănătoși cu metre hață Mi-a întors un rob, o bancă, bine n-am șeză și Mi-a după tic, cât e de dracu s-o dus în via lui cu, cu, cu, cu cosorul meu? Eu, bătică ce tu? Eu, tu știi că te-ai supărat pe mine toată viața, ce-i spune tot Aseară când am venit să iau laptele, matale nu era acasă din în via boierească, era liniște, poamă îmi făcea cu ochiul, cosorul la îndemână Și așa am împins păcatul de a-mi gardul Și cum tăiam eu struguri cu cosorul Matali, m-a speriat un câini și a scăpat cosorul în vin ăsta e tot adevăr. Dar de -o mai sări eu gardul de azi înainte să rămân foarte mare? Eu ți-am făcut șotie, bădică. Eu sunt creșită. Da. Bate-mă. Bate-mă. Nu mă bate. Drăscii perisat. Cum oastevat, fact? Bădică ești bun ca să nu mami. Dar nu mi-ai vrut rău când ai luat un strugur de poamă de acolo. Slavă Domnului, în țara noastră și el și are, dă cu mulțumiri și el și n-are să fii un frigilinte ca bursoflescu Pentru ca să faci gură pentru un strugur Doamne, cum se mai bucura de necazul altuia L-aș și eu să-i treacă cheful Dacă aș avea cuțături mâna mea <fie> Nu, trebuie. Lasă pe mine că ți-l de la dânsul. Cum? Evident. Iaca, vini cu coana cea vădvă care și dea cu săptămânile la să săftica până nu scăpăta viata bătrână. Mă rog, e adevărat, bătică, că se mărită cu bursuflescu. Așa se vorbește. Dacă e așa, fugi de grabă și mă lasă singură cu ea. Dar și ai de gând? Să-ți de nevoie. Fugi, Iaca, am fugit. Iaca, am fugit. Așa că de azi înainte visurile mele poetice nu vor mai fi îngănate din mirlaitul motanilor și din urletul Ah, Cât mă iubești din asta, Saki! Să-ți mâna cu conițe! Și copile asta? Văi, dar nu mă cunoști cu Nu, nu, nu, nici de cum! Eu sunt Mariuca! Care Mariuca? Știi! Mariuca? Fina cu banii să eu mă găseam acolo sus în copac De culejea merea cu două luni Ia dumneata și de aici jos pe laiță Cu conu Alecu, nepotul nănașii Și zici? mi-aduc aminte că am scăpat un măr din sân De a căzut buf în spinarea cuconașului conașul era plecat spre matale și-ți la ureche Nu știi cuconiță? Nu mi-aduc aminte Da' acum doamne iartă-mă Cuconașul zicea că te iubești. Oh, te iubesc le fie milă, mă rog, matale. Și săruta mâinile cu foșii și matale. le lăsai să le sărute. Nu știi cuconiță. Mi-a văzut ca? Bine, bine, bine, bine, bine rog. Dași să nu pomeniști nimănui de ce ai văzut. Nici domnului Bursuflescu? Lui încă mai puțin. Dar poate că... Deși de la mine, dragă măriu. Ai spune e. Vrei ceva drăguță? Vreau, cucăniță Dar aș ruga dacă nu ți-a fi cu supărare Să-mi scoți de la boierul un cuțătaș Care mi l-a luat, să luagă Un cuțitaș? Așa, un cosor de vie Un cosor? Însă, mata să-l cu cu meșteșuc Să nu oprice apă, că... <laughs> Dar pentru și eu. De le-i cere, n-a să de Iaca, vine dom Bursuflescu Eu merg să mă ascund pe portiță Să te văd cu coniță Dacă ești meșteră, Curioasă, fata Ah, scumpa mea muză Te caut peste tot locul Am crezut că te-a răpit Apollon ah, <laughs> Știi prea bine, tirane, <laughs> Că pentru mine decât n-a stasachivul suflesc Ești o feie! Da, așa e mână E mână câțetaș prăst, însă de mare valoare Ia, ia să-l văd Nu merită să atingă o mână de crin ca Dumitale Nu vrea să-l dea Tarsită, dă-mi voie să zii Tarsită Îți dau voie n-asta să <laughs> Mi-a dat voie, Tarsită Haide, să ne punem pe laiță, sunt mâr <gânde> Pentru ca să începem acel duo amoros care a fost întrerupt mai dinioare prin mi motanul în luarță. Am multe de spus, că ma mea debordă. Oh, nu am nimic de refuzat, fidanțatul meu. Iar vi se face rău. <gânde> <gânde> în brațul Aaaa... oh, Ce este? <gânde> în și nu pot calca. Vai, mă curmă, că-i tare. Scoate botina, dăm mi voie să te ajut. Nu, pune-mă, că nu suntem cununați. Las-că-mi-o scot eu. Na, na, na, ca mă n Ah, ah, și retul. A, mă tu, a, vine să le taie și na, taie. Da, da, da, nu n-am vorbit și... Păi, uite, cuțetașul. A, da. Însă, de-o-i scoate botina, am să rămân numai în colnică. Alerg uite, te să-ți aduc papuții. Alergă! Cu cu biema, alergă! Cu cu țitașul până nu vine boierul. N-ași da, fugi! te spun drept, cu coniță, meșteră ești. Bădică! Bădică! Și faci. Iaca, cosorul! Hai, le-i fa... <laughs> Iaca... <laughs> Ia că a și am alergat de m-am umplut de suflet. meu. Acum nu mă mai doare, dar am disnodat și retul. Bravo. Rada, unde e cuțătașul? Care cuțătaș știu eu, ăla-i luat cu Eu să-l fie prăpădit nu se poate, dar unde să fie? O vinit apa la moare, Ia ca și harță, iubitul meu prieten, o vinit la bani. Să iei bani cu dimilii, huțule, hai? Păi dă, Dumnezeu, și ne fugi de ochiul dracului. Da, da, da, ca să nu te fac să stezi mai mult, mie place să plătesc pe șin. Ia ca, uiteam, una, două, patru. Ia ca și 500 de lei. E 500 de lei ar arvuna, dar și l-ați cândi, nu-mi Care e și la 1000 de lei? E 60 și miei, prețul răzăși după tocmeala. Și tăgmeala, măi, și tăgmeala. N-a fost vorba de 500 de lei. <gântări> vrei să râd, <râzi>, domnule. <gântări> Hai să râdem. <gântări> Răzfatul, hai, hai <laughs> e, Și asta ce se bagă? Băi, harță, băi Băi, verde, se vede că ai uitat uh, Cosorul Ce cosor, domnule e, ce, Știi tu, dovadă Dar unde dracu l-am pus? Dovadă? Măriuc, înțelegi tu ceva? Bă, cât hăciu, o fi vreo și militură Cosorul, băi, cosorul Care l-ai prăpădit în via mea Care cu? Aaa Asta domne! Aici mă! Ia uite, dacă se găsește la tine, măi poține! Mi-l ai furat de am înțeles că dumnei nu se e de cumpărat răzășia! Hai fa, Mario hai să ne oh, Sei, hei, domnul Borsofrescu, vrea-ți nu mai adică să mă alui de pe locul meu, dar nu vrea să-mi plătească prețul tocmelii, adica 10.500 de lei. asta e tot. Pai, mai rog ca să meargă. 10.500 de lei! de lei! 10.500 de lei! 10.500 de lei! 10.000! 10.000 pentru petri, crezi? ze ce mi ze mi și sute de lei e un preț de foarte de potrivit ze și mi spune vrei nu vrei lucru, lucru bun nu lucru. e completit mai harcea pe cine să stăm la tomele tomele ai făcut-te nu îi loc pe boiară zei domnițune ba nu Vrei trei mi nu treci și si, si, ba yo ai mai să fi. Mai dă în asta, Sati? Pe vrută, pe vrută, însă 50 5.000, mai eu! Pe 10.500, pe 10.500, 10.500 de lei! Să-și iei! Și-am auzit! Să-și iei pentru un petifel? 10.000! O să-și iei și iei de lei! E un preț foarte potrivit. Să-și spune, vrei, nu vrei? Lucru bun, nu, nu ești complet! Mai harte, pe cine, să stâm la tocmale, tocmaiala ai făcut, nu-i loc din Vrei și 7 mi, spune, bannou! Vrei 8 mi! Nu! Och și cinci? Maiu! Pra multi scumpești! Mai dă cu coniți! Să dau pene rupte! De 10, Baiu. 10 mii! Pai, vreau 10500. Vreau 10500, 10500 Rom 10 mici de 10.0! 10.000! Ce mă auze? 10.000! 10.000! Pentru PT, vrei? 10.000! Aaa! 10.000! Asta e nebunit! 10.500 de lei! 10.000! E un preț foarte potrivit! 10.000! 10.000! Spune, vrei, nu vrei! 10.000! Lucru bun, nu e scump plătit! 10.000! Drept să-ți spun jupă! Ești laco. Nu se scumpește cu conita. Îi vadai plină de copaci mari. Cât măru a cu laiță, nu-ți dă Da care? copași roditori! Nu-i tocmai scumpe asta, saci. Cum? Nu-i scumpezi sute? <gâng> Și este o sumă de bani mai mari sau mai mică Pe lângă fericirea de a rămâne singuri Noi doi îi martur. rămârturi oh, Ai dreptate, suflete Fie! îți dau cât numai mă te care îndată din casa asta? E, șez, că doar nu dau tătare. Ba, dau. Bine, însă se-mi adau și pe deasupra vie așa părăjirită cu casele din acasă, unde m-am ai Patru pucoane cu poamă grasă și cu patru dei. unde am putea să ședim chiar noi pe poamă busuiocă. Auzi, pretenție. Auzi pe cu poamă Coarne bine Ba de harță M-am înșelat Nu ești lacom Ești foarte lacom Îi plac merele cu coniță Merele Se găsește în viu un măr Cu laiță de desubt ca asta Știi dumneavoastră Bine, bine, bine Draug în să Auzi. Mă mai întreb Nu vrei să-mi dai o de dragoste? Nuna, o mie Mersi, deși via, ca să scăpăm de harță Da, păi... Nu te găi, nu oh. Ah. Oh. Ah. Dau toate, îi dau toate Harță! Aude, domnule Adă mâna în coașe, bate cole Să fie via a ta. Da, cu casele? Cu ai noroc să dea Dumnezeu, no. ai noroc În biata cu coana săftică avea unde să-și petreacă bătrânețele Bă, Gica, îmi vine și te sărut Lasă cât a venit Oare! E, e, da. Nu e vreun suflet, Ia tactul de gânsare noi i bună și ăla, trebuie schimbat Iar? Da, vedea da. dimineață nu fac altă decât. Ah, trebuie schimbat luncene, m-am spetit. Care vreau să zic că să mă duc. Luncene, voi îndeplini și formalitățile căsătoriei mele cu doamna Tarsița Garofesca. mele, domnule primar! Cușine vădică! Cușine! Cu că cu cine vrei? Bă, Dicacu, te sărut, nu yeah. mai aștept. Tarsită. Ăsta s-ași? Tarsită, uitea. Nu, puțin, <much> <much> Ba, nu, nu, nu, după cunonii. Am adus conașule. Dar și-aia asta? Eu i-am porunci din poatea nevoastră să aduc o carafă de șampanie să bem aldămașul. Bine-i făcut, Lucene, hai să bem Hai să bem <much> Aldămaș, aldămaș, obicei drăgălași, pe acel părcupaș și acel câștigaș. te iubim și te bem cu mult foc, să trăim, să ciotim, mă amânța Ați ascultat Harță Răzeșul, comedie cu cântece de Vasile Alexandri, adaptare radiofonică de Grigore Gonța, muzica Gelu Solomonescu. Distribuția a fost următoarea: Harțer răzeșul, Octavian Cotescu, Mariuca Mariana Mihuț, Bursuflescu Demrădulescu, Lumceanu Alfred Demetriu, Lacheul Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreici. Regia artistică Grigore Gonța.